الحياة في اليوم الآخر حياة مرافقة للتجسد المادي، ولما كان مصدر إيماننا بالحياة الثانية بعد الموت النصوص الدينية القاطعة، وجب علينا أن نتقيد في هذه النصوص في نوع هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الثانية، وقد جاءت النصوص الكثيرة الصريحة القطعية في القرآن والسنة. لا, لا على أن الحياة ثانية حياة روحية وجسدية معها بحيث لا تدع شبهة لمرتابين تبصر في قوة ثبوت قطعية ثبوتها وقطع جدالتها كتما سميكوتي فلا جاء من إيران أخيرا لأن أخيرا ini كفتسان الله سنوية bukan reka-rekaan ahli syaris bukan reka-rekaan hujung Yaitu setiap, setiap manusia bila habis tamat dua ayat hidup dia di muka dunia ini, dia akan disambung dengan hidup satu lagi yang abadi di akhirat dengan tujuan dia sebut minggu lepas dengan tujuan nak menghakimi dengan tujuan nak mengadeli penamani kerja-kerja buat manusia di muka dunia tak kira manusia ni orang politik ke, pegawai kerajaan ke, pegawai kayu ke, orang miskin ke, nabi sendiri ke, hok lawan nabi, hok sokong nabi semua sekali akan dihidup balik dan dia akan dibalas. Ini putusan Allah, dia tak ada manusia boleh bekik. Hasil daripada tu hasil daripada kita yakin, ya usaha Tuhan kita ni dan juga orang lain. Usaha supaya kita yakin semua-semua bahawa kita akan hidup balik lepas pada mati. Tujuannya nak nak balas balik Jadi bila manusia ni sedar bahawa dia akan hidup balik. Dihidup balik bila tak ada kuasa menolak Dan kita akan dihakimi, mula ini proses itulah manusia akan berfikir dua kali. Untuk buat benda-benda yang kita panggil maksiat ke, benda jahat ke, benda apa saja pun dia tak berlagu tak tak selaras dengan Tuhan, manusia akan berfikir dua kali. Sebenarnya sebanyak mana benda hak berlaku di muka dunia ini orang sopok ni. Orang sopok ni. Orang curi baik orang rasuah baik zina, rogol, bun, kepos masjid. Berpucuknya pada orang tak teringat bagai. Tak teringat tu kan ibu bapa. Tak didik dia kecil lagi. Kalau guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz tak buat apa sebut Lebih-lebih lagi orang-orang menteri kerajaan, ketua-ketua kerajaan. Tidak beroiak benda ni kepada rakyat. Supaya rakyat berhati-hati hidup ni. Jangan dipercuri. Jangan diperogoh. Jangan dipercuri. Kalau boleh pemimpin tanah air sendiri. Pemipin. Tak ada pada pemimpin rumah tangga. Kita panggil berapa. Sapa pemimpin kapung. apa pemimpin negeri negara. Sebut semua benda ni. Sebagai nabi sendiri. S.A.W. sebut. Tidak akan berlaku. Kacau belau dan musyak. Sebagaimana yang berlaku sekarang ni. Semakin, semakin banyak. Ini berpunca daripada kesilapan kita sebab tu dah kata hidup di hari kelak adalah hidup sebagaimana hidup kita law law-law ni kita hidup hidup atas dunia kita panggil setelah agamanya hidup law ni hidup dunia alam dunia kita panggil sikit lagi bila kita mati kita akan hidup pula alam akhirat sepuluh hidup law ni artinya hidup dengan tubuh dan hidup dengan ruh sepuluh-puluh tubuh badan kita ada akal dulu roh kita pun ada, tu, ada itu itu kata dia boleh kenapa punca dan sumber kita beriman hidup yang kedua lepas pada mati ni ialah mari Quran nas-nas ugamu nas nas kita panggil teks buku ugamu kitab ugamu kitab ugamamu awal sekali quran nombor duanya syarah bagi quran iaitu hadis sambung-sambung kita ulama-ulama lain kata dia untuk ke ana hidup yang kedua ni bukan wako-wako eh, bukan mari je ada peranna orang yang qafat yang kata pemutus wajiblah atas kita wajiblah atas kita apa namanya taqayyan taqayya ada mak kita bergantung kemas dengan dari-dari nak guna hidup yang kedua ni jadi olehkan barang-barang akan berlaku di akhirat kalau ni orang lain nak fikir tak boleh ahli sains kau ahli saintis kau apa nak rekod tak boleh yang kita tahu juga guna niqan agama wayang maka wajib atas kita <coughs> tafsir hak akharat ni serupa dengan hakna marilah kita nak buat pandai tak boleh <coughs> kerana hak pandai-pandai ni atas dunia atas, atas dunia kita boleh rekor, kita boleh qiyah, kita boleh itu, kita boleh ini akharat keluar dengan sebab ala lain hak ni ala panuh akharat keluar ala abadi dan kita belum pergi lagi Maka wajib atas kita jangan buat panah-panah. Tafsir akharat ni. Mengikut suku hati kita. Mengikut curi pandai kita. Jangan. Kita kena bergantung rumah. Dengan dalil-dalil Dan mari lagi. Sebanyak mana ada dalil? Sekarang tu yang kita boleh cakap. Itu kata dia. Sekarang kata dia. Nasiyah. Nas-nas. Ataupun ujah. Ujah yang begitu sekali. Yang terang. Dan qat'i. Sarih qat'i ini Kita bermakna terang. Kataan ni. Kata istilah mengajian usul tafsir usul faqah olehkan nah, Allah yang begitu-begitu baik Quran baik Hadis nunjuk bawah hidup yang kedua ni hidup sekali dengan roh dan jasad sebagaimana lo ni sekiranya tidak ada sebarang ruang untuk nak ragu-ragu dan untuk nak nak, nak, nak ta'wik-ta'wik maka wajiblah atas kita terima bahawa hidup yang kedua adalah bersama dengan roh dan jasad sebagaimana kita hidup dengan jasad dan roh ...hiduplah kubur, hidup roh saja. Jasad kita, tu tubuh badan kita hacu habis. Ikut cerita, bila manusia mati, dia kaya 30 hari, 20 hari dia busuk dia hacu berapa. Kau tu orang panggil yang hacu, bosuk ni, tubuh. Daging darah kita hacu. Atau lain, like, malam, kerah-kerah ataupun dia kaya hacu habis. Ketua yang tinggal ni adalah ruh. Kerana ruh ni tidak mari daripada bom, tidak mari daripada orang, -orang lah. Tubuh badan kita ini mari daripada makanan, mari daripada tanah. Allah Ta'ala buat tanah, daripada tanah itu juga tubuhnya buah kayu, tubuhnya biji-bijian, tubuhnya itu ini, itu ini. Daripada benda itulah jadi tubuh badan kita. Kita makan telur, makan daging, kemakan yakan, makan sayur, ke, tubuh kita membesar, membesar, membesar. Tapi wujudnya dia punuh juga sebagaimana tanah dia pun. Apa namanya betul kata-kata Tapi ruh, ruh tidak mai daripada bawah. Dia tidak mari daripada Allah. Waktu Allah Ta'ala sebut. Dia tiup masuk dalam tubuh kita ni ruh. Ruh dia. Ruh aku. Aku masuk dalam tubuh mumhi manusia. Yang masuk lagu mana. Dia tiuk lagu mana tu. Kita tak boleh nak tafsir lah. Wa min ajli anta tawaddaha fi adhanina surat. Surah al kedua, Thaniah. <tuh> Nambahan Allah Ta'ala ila anha hayatu i'adatin. Ulihkan Islam nak wayak bawa induk kita akhirat luk ni. Hidup tubuh dengan ruh. Maka Allah Ta'ala guna kataan i'adah. I'adah maknanya hidup balik. Apa Ulangi balik. Ulangi balik. Sebab kita suruh nak kita ke murid kita baca. Dia baca-baca buk. Kita kata cuba ulangi balik. Ulangi balik, aku baca hak tu lah. Baca hak tu lah. Hak lagu mana baca tu, ulangi balik. Karena ulangi balik. Dia baca tu juga. Dia tidak dia, dia tak baca hak lain. Kan ulangi balik, maknanya, buat hak tu luluh. Allah ta'ala juga. Dia sebut bahawa maknanya sedangkan hidup balik. Dia menggunakan perkataan, NU'iduh. Kami ulangi balik. Ha, sebut kata ulangi balik, kita nampaklah. Kalau kita bawa, esok aku hidup ni. Dengan tubuh ni lah Dan dengan ruh ni juga itu ですね ف حيث قد مر وحيث قد مارسنا فلن تذوق حياه البذورنا حياه الاعاده kata dia sebab bagaimana kita learn kita duk kita duduk membiasakan diri kita dengan hidup sekarang ah ha, cuba kita fikir bagaimanakah bagaimana juga bagaimana, lah, macam itulah juga hidup kita kali yang dulu bagaimana kita hidup learn bangun pagi celik mata Jalan pergi dapur, makan, kau minum, kau mandi, mana, itu ini, pergi kedai, kau jumpa saya. Akharat kelap, bila surah kata aku nak ku hidup, nak ulangi balik hidupmu, artinya lepas pada tidur, kan? ha, lepas pada tidur, rehat, kan? makan, minum, suka rio, dengan sobat anda, buat kerja, apa semua sekali, seronok kita. Hablah, tu lah, kadir hidup akharat kelap. Makin lagi, seronok macam mana, dukau cita macam mana, tertutup di atas, kerja buat kita lelaki. Sebab lah kerja buat kita learn untuk sebut semuanya. Jangan lari daripada waktu oh, yang ajar. Nak meniaga banyak-mana, tak sekelip kumuh. Loh, gila. Nak belajar tinggi mana, belajar gila. Nak gampang lagi, nak makan gaji, kau nak jadi orang besar, kau jadi gila. Asalkan jangan lari daripada ring. Oh, orang tak sebutlah keraja. Tak sempurna waktu itu, sudah jadi masalah usaha kita. Bikul yang bisa Supalah hidup kita atas dunia ni, kita jaga semuanya buat tu kerajaan. Kerajaan katamu nak bawa kereta bolehlah. Ha? Tapi jaga molek balik kiri, jangan dekat kanan. Nak parking, nak bukit tengah, jalan, nak dekat bukit jalan boleh tapi syaratnya gini gini. Jangan pusing tu, jangan ini, jangan tu, jangan dari lebih pada sekiranya. Bagaimana kita di atas dunia ni jaga benda-benda kerajaan takut kerajaan denda kita begapo. Itulah keadaannya. Kita juga disampai jaga hak kerajaan tu, jaga juga hak Allah Subhanahu. Hmm, dan sebagaimana kita telah melakukan apa nama hidup lalau sebagai hidup permulaan kita boleh mendekatkan fikiran kita bagaimana <tuh> macam tu jugalah hidup i'adah hidup ulangi balik wa ini ikhtalafat fik kullim min wal asbab sekalipun ada kelainan tidaklah kata hidup akhirat kalau tu serupa salah tak serupa dengan hidup dunia ni tak tak ada dah apa apa yang nasi kau tak ada dah. Duri kan kau pergi proboli ada tak ada dah. Kenapa kelainan, Sepo kita kata hidup zaman budak belain. Zaman kita beliau, induk budak makan susu. kalau makan nasi pun beri sikit-sikit. Tu induk cara budak. Kita tu juga bila besar kita makan nasi juga tapi sebagainya. Ha tu dia. Itu ini melonggar berlari. Jemaah kita percay, kita nak berlari tak boleh dukung pipin ha tak tuan. Ha jadi bagaimana hidup atas dunia ni kita biasa dah akhirat pun dah tu juga. Tapi, cuma belai sikit ikut keadaan masa, Dan mengikut keadaan suasananya. Betul tu sebagai hidup kita waktu kecil. Hidup tu jugaklah waktu kita besar Tapi belai sikit keadaan. Ha. Hmm. Uh. والملابسات، بغير ذلك. وأمام هذه الحقيقة من الحق، إن الحياة الثانية يأتي فريق من أهل الملا وطائفة من الفلسفات وقسم من الخارجين عما توجي بذل ال... النصوص، ويزعمون أن الحياة الثانية حياة روحية فقط. ليتنمطنه بني، ليتنمطنه كي تدرك أنك كأنا هدؤي مني، لأكي تَتَهَوَّ akan hidup puluh kali yang kedua uh, dari tengah-tengah itu setah dunia ni kata dia ramai orang mikir setah dunia ni ramai orang dia panggil orang ahli fikir ya kita panggil falsafah falsafah makna kita panggil ahli fikir banyak ahli fikir dan banyak pula orang-orang yang berugama di buku dunia ada agama Islam ada agama Buddha ada agama Kristian, ada agama Yahudi, ada agama Majusi, ada macam-macam jenis agama di muka dunia yang masing-masing berasa betul. Puak-puak uh, ni dia tak ada sahaja. Bahkan dia tengok, hari akhirat begini. Eh. Kata orang ni, hari akhirat begitu. Eh. Orang kata akhirat begini. Masing-masing ahli fikir yang berasa dia cedik. Dan dia berasa tak apa, tak gantungnya Quran pun, dia mikir macam-macam Termasuklah, sebab itulah kata dia Ada atas dunia ni, orang yang mengatakan Bahawa hidup akarat ni Hidup ruh saja, tidak tubuh Kadang-kala kita Jumpa dalam kitab-kitab lah, buku-buku Bahawa ada kata, hidup akarat Tak ada dah, tubuh-tubuh, tak ada Dia adanya ruh saja, tak salah lah Kerana atas dunia ni memang tepat Pemikiran manusia bercampur memikir begitu, aku, kata, aku fikir begitu jadi ati, ati, orang itu tidak semua Juru, ada, ada orang mikir dia berasa dia panah bijak sana maka dia fikir, fikir, fikir walaupun tak patut benar-benar begitu, dia fikir kerana fikir, fikir ini bukan bukan pasal rekod, rekod lain, mikir lain ngarut lain bukan cipna lain kalau mengarut itu, ngarut juga ah, tu, badai, badai. lalu dia kata putut-putut ini kata Hidup yang kedua ialah hidup roh saja. Hidup roh saja sebab kita tidur malam maka kita mimpi. Mimpi langit, mimpi naik taponyo, mimpi terbang atau kadang-kadang. Jadi bila bangun pagi esok kita ingat malam aku mimpi. Mimpi apa? Mimi makan. Makan sayur. ...pergi sana, ke sini. Sedangkan tubuh kita duduk sini. Tubuh kita duduk di rumah. Tapi pergi kata, pah, mokoh, pah, mana, mana, mana. Kita mipi. Kalau ha, mip, ha, hidup mipi ini, orang tak panggil hidup, hidup ruh dan jasak. Orang, orang panggil hidup mipi hanya dengan ruh saja. Jasak tidak bersama. Jadi kata-kata orang tadi, kata. dia kata, akharat ke -akhara belah itu. Kata-kata, akharat ke belah itu. Kan? Itu hidup kita kali yang kedua ni hidup bukan dengan tubuh dah. Bukan hidup dengan ruh saja.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 Orang ni kata-kata kita ni orang tak tadi. Orang palsapa, orang ugama, macam-macam ni. Dia buat tu hakim pada fikiran dia sendiri. Pikiran kita ni tidak semua kena berlaku. <tuh> Pikiran kita kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Seperti kita kata sains. Sains ni ada yang kena, ada tidak. Polon ni sibuk coklat. Apa ni, uh, ayam apa, juta-juta. Di Thailand, di Batman, semua-semua sekali mohon kata begitu, aku kata begini jadi menunjukkan bahawa akalan kita tak boleh, boleh, boleh caya benar pada dia, tak boleh caya sangat dengan akalan kita, baik masalah hidup masalah agama, masalah apa kita nak lepah pula akalan kita bermah raja rada, ikut buasa, ikut, buasa, ikut buasa nak kata-kata tak betul, jadi kalau atas dunia ni pun, tak boleh kalau-kalau dunia, tak boleh kita nak bunuh akalan, akalan kita sekatuh-peratuh dengan tidak berpadu pada keadaan tertentu lebih lagi, kalau-kalau tak ada orang tak ada orang mana pergi masuk kubur seorang abut tak balik pakitan abut lagu mana itu dia duduk kita waktu, belum ada pergi ke Mekah misalnya dia kakak semua kita senang belum ada pergi Mekah kita duduk berasa begini gitu begini tu pun ramai orang pergi orang pergi fah balik orang kita kita belan-belan orang pergi Mekah fah balik buat kita maka kita buat gambaran lepas itu kita hmm, kadang-kadang kita pergi lagu lain ya walaupun bui-bui bogeh lagi ke balik jumpa dak kita, yang wayak, begitu ayat bentas bibi nak pergi sendiri, lagu lain. Itu dunia, apa kata akhirat? Kalau akhirat ni bukan boleh reka-reka tidur. Kalau boleh reka, apa nama kerja Allah Taala ke nabi nah? Jok dipto ada siapa ke Nabi Muhammad nak kata berapa juta nabi tengah-tengah tu. -tengah Sungguhnya Allah Taala tak buaiak ya. bau akhirat ni jangan main. Mu usah fikir, tak kena. Akukan ni abah aku. Jadi masuk di antara perkara yang perlu kita pegau hidup akhirat ialah hidup dia punya tubuh dan roh lama kerana kerana Allah Taala selalu bunuh perkataan ulangi i'adah yu'idu hmm. tu, ya pada ulangi ulang apa lagi diulangi kalau barang lain 2.2 kita ajak kita mikir Ajak kita didik kita mengulad hmm. wala wala taamul tarau anha min al-umuri mukati'a aqlan <tuh> walau bagaimana perkata dia Tolong orang itu kata Tolong orang ni kata Kita balik asal Iaitu Hidup kali yang kedua Dengan tubuh Dengan ruh Mungkin ke tidak Mesti itu dulu Kerana pengajian kita Orang Islam ni Satu daripada Hanullah -hala, agama kita Dia tidak ajak Dia tidak ajak agama Wahyu Bulat-bulat kita itu. Wahyu itu Dari langit ni Dia ajak pada kita Sesuai dengan Pemikiran Sesuai dengan Pemikiran tak ada serabutlah agama kita ni, agama ajai lagu lain, mak kita mikir, ai eh, bos tak kena, tak ada. Kalau kalau kita mikir agama tak serupa dengan aku fikir, je salahlah bujang. Salah orang, orang mengajar agama. Agama ni serabut, bu tak ada hak dia tak serupa dengan akal ni. Batullah Allah Taala tunggu orang akil baligh dulu. Orang Allah Taala tunggu manusia ni, akil baligh. Akil mana berakal? Dah berakam oleh, siapa umur oleh, bawalah Allah Ta'ala paksamu, kena semayang Tak semayang, wajib Kenapa? Kerana ketika itu bila kita akib balik Akahlah kita menerima Semayang ini wajib surati Kalau Tuhan tak kata wajib pun Kita kena semayang juga Kerana semayang satu cara balas budi Balas budi, balas budi Tak nanti kalau mau Orang yang sejeniti, orang yang repeti Kita sepulsa ini, takkanlah kita tidak balas Aku aku sangat senyum kita kata budak cikgu, abang, mari ambil kuih, ambil kuih sah, puluh, segar, sama, pasir, apa, senyum budaknya. Tak ada kata ambil kuih untuk masa mewah, mewah, muka nak makin, tak ada. Kan terbiak manusia dah dia, syukrul mun'im wajib. Ucap terima kasih, bersyukur pada orang yang baiknya wajib, wajib akalan, pada akalan. Jadi boleh yang bila kita sedar bahawa ucap terima kasih, apa, senyum, apa kucuk tangan, apa saja pun benda ni, benda otomatik. Mari daripada manusia. Dengan tak payah diajar-ajar. Maka, apa lagi? Siapa lagi tempat kita nak tuju? Nak ucap terima kasih atas hidup kita. Dan hari tu 10 tahun aku, hari aku check. Mok dukuh, learn aku boleh berjalan. 10 tahun hari tu aku tak ada PT. Learn aku panah buat kerja boleh PT. Itu dah akal kita. Kembal tubuh badan kita. Kembal otak kita. Kembal siapa dia? Jum. Nak kata Mok. Metah-metah daripada orang kita Lepas gila Anda kata siapa Kalau tidak Kerana Allah SWT Bila kita yakin Allah SWT Yang menyubuhkan fikiran, menyubuhkan tubuh badan Kita selarah dengan fikir kita Maka tak kena, Tak mahu Ucap terima kasih Tak mahu Anda buat lagu mana Ucap terima kasih Tuhan Nak senyum Tak tahu duit buat right? Senyum-senyum juga Tak kena ada orang depan Nak senyum saja Tak alih Jadi kata lagi Nak senyum Nak jawab salam nak ajak makan asyik di rumah Gak ni macam nak buat kita dengan Tuhan Nak ajak makan asyik di Tuhan Aku suka sekian maya makasih muhammad Terima kasih banyak lah Nyo amaboh Kelapa sawit buah boleh harga banyak Selalah Tuhan makan asyik di Tak boleh nak buat Ya tak iya cara dia ni al Allah Ta'ala kering orang lah. Nabi lah Kering Nabi lah Hei Muhammad Tolong raya Bawa Tolong raya pada hamba aku Biar syukur Cara syukurnya lah banyak lah Berzikir takwa sembahyang sedekah ini semua dicara-cara ucap terima kasih kepada Allah. Kalau kita sembahyang tapi tidak ngetakwa tu tu orang ya. Tak jadi. Kalau kita gabus sembahyang tapi dengan riya tak jadi. Sembahyang tak ada air sembahyang tak jadi juga. Jadi tak sudah dengan Tuhan juga bagaimana cak tak sudah dengan Tuhan juga kenerti bagaimana caranya nak terima kasih pada dia. Ah ha, itu nah, melalui nabi nah tak boleh rek rek tak boleh. Sebab itulah kata dia masalah akhara ni bukan boleh reko-reko dia ni melalui nafz yang sah daripada Allah SWT. Daripada tujuh tu. Maknanya dia, hmm. hmm. dia ah jadi soalah disebut kalau kira pada akal lah balik pada apa? Kalau kira pada akal lah hidup balik ni boleh kata tak boleh? Kalau kira pada akal, orang kau panggil hukou akar. Kita ada hukum akal, hukum syarung, hukum bergabar-gabar, hukum anda, hukum bergabar. Pada akal kita, bila Tuhan raya aku nak perhidupmu semalam, maka benda ni masuk akal atau tak masuk akal? Kita betul-betul di situ. Kira-kira hari, eh tak ada sebab tak ada. Kita Daripada kita tak ada lagi Tuhan beraduh. Daripada tak ada. Kita yang beraduh tak ada. Sekarang beraduh baru ada. Jadi belum pada beraduh kita tak ada. Tak ada ke apa, -apa sekali, tahu tak beraduh. Jadi kalau daripada tak ada langsung boleh ada, maka sekodana ulangi balik. Ayuk boys. Ah ha, tu orang panggil mungkin tidak mustahil. Ha, jadi da dari segi hidup kali yang kedua ni kalau orang tanya benda ni mungkin ke tidak Soh dan benda mungkin. Kalau orang kata aku tak percaya. Aku tak percaya hidup balik. Sebab itulah cul buah apa -apa semua kali. Kita kata ya lah tak percaya, bukan tak percaya tapi makna ketika kau tak ada hari tu mana boleh ada? Kalau itu pun tak ada, Loh, dia punya umur mu 50 tahun. Arti belum penuh 50 tahun ni tak ada. Pas saja. Jadi kalau saya tak ada langsung pun mu boleh diadakan. Ini kepala mu ada macam duduk dan badan mu. Acuh mata hidup alih. <tuh> tak jadi tengok. Kemarau ada tiga bulan. Kauing habis ai. Kauing airlah lambo, parsunga-sunga. Jadi nak kau habis. Eh, mari وجه, mata tu bi anak puyu, pupah-pupah tu pupah, anak puyulah. Ikan gue. Mari, mari. Agak sebagai ada duduk dah seluk Ngekoh tu ngekoh, tapi ada pesenye gitu. Mari ke puyu ke luar ke geli apa semua. Aku membaiki benda ni kan. Atulah ah, benda ya. ni, benda ni adalah keluk tanah. Dia mati kalau dia hidup tu dia Allah punya ke tapi benda tu ada Jadi kalau benda-benda gini boleh hidup, nak no, no, nak rumpur apa tumbuh semula pula. Ini kan waktu dia mati, dapat nak ulangi balik. Kau lagi boleh. Aku tidak mustahil bila Allah Taala kata aku nak kembali hidupmu semula. Dia tidak mustahil, dia mungkin. Waktu waktu orang, orang jamiah itu cuma Tutup tok apa tok-tok buku kita balas tu. belum pernah diajar sembahyang puasa halah haram dewa yang alien ni jadi sendiri ke kau, kau nybuat tukar. Ya ada tukar. Kalau ada takut belajar kita ketak, kita kuni walaupun dipanggil hop Oh dia bawa Bincang BC Charles Thaey apa Yunan Yunani ni satu keturunan manusia di sebelah Eropah <tuh> dia ni banyak timbul ahli fikir ada nama Sokrat ada nama Plato ada nama Aristotle apa sebut tu mengikut pelek Arab pelek Inggerisnya Sokratis Socrates macam tu saja orang ni kata dunia ni dibuat oleh 10 Tuhan Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu ni dia reti buatnya. Kita oti, dia tak oti susu, dia reti buat. Kalau kita kalau kita kerajaan dekat dia beli barang kedang. nak berebuhlah guna anu, nak gula kemelit tak reti aje kusuh bin. Ada kata tuhan yang pertama, al awal dia panggil. Ni tuhan ni dia buat, dia tak oti. Pasuruan yang kedua, Yang ketiga, ya sampai 10. Tu rekalan dia, dia percaya boleh alas dia. Kalau siapa datang. Dan kita kita tauhid kita. Kita walaupun kita 240. Kita kita sempat 20 jam hari itu banyak orang ngaji, banyak menggunakan hujjah-hujjah orang Yunani. Orang falsafa. Boleh kata tidak banyak menggunakan hujjah-hujjah yang digunakan oleh Allah dalam Quran. Sebab sahabat Nabi dia tak reti qadi hadis ni. Alal qadi hadis qadi hadis qadi dia tak reti kat tu. Kalau dia reti Allah Maha Kuasa, dalilnya ada alani ni. Itu dia tu cerita panjanglah. Baik. boleh ha, abad ha, boleh kerana bagian mungkin boleh kerana bagian-bagian mungkin atau mungkin pasal arah hangat mungkin mana sama berat ada atau tak apa tak ada atau tak apa, sepuluh manusia manusia ni makhluk mungkin artinya manusia nak ada atau tak apa, tak ada atau tak apa kerana bagian mungkin Allah SWT ta tak panggil mungkin atau panggil wajibul wujud wajib ada Wajib, wajib wajib ada. Tak boleh tak ada. Kalau ada masa Tuhan tak ada. Eh, bukan kita juga. Jadi, hak tertutup wajibnya, Allah Ta'ala. hak wajib ada. Tak boleh tidak. Tapi kita ni tidak wajib ada. Kita ni mungkin ada. Bila bagaimana mungkin sama berat, nak boleh keadaan, sebab apa? Nak boleh keadaan sebab apa? Adakah Tukulatullah Allah tu? Ada kita ni kerana kala Allah dan iradah dia. Allah Taala kata kun fayakun. Mumni ada kena ada. Aku senguk tu be. Mum mamak kena ada. Mum timah kena ada. Jadi walaupun wuj wujud manusia termasuk di bawah mungkin, kaedah mungkin ni tak boleh ada kah, boleh tak hadorko, wali, ada kecuali ada murajah ada kuasa penentu. Mum kena ada, ada lah. Mum kena tak ada. Amako adik-adik kita, hok 10 orang dia tak boleh di sebelah Walaupun sebelah barang mungkin tapi kuasa Allah tak mau mengada. Tak mahu mengadakan ila sebelah. Perlu dah kita. Nah, kita ni ada ni kenapa? Kenapa Allah Ta'ala suruh ada. Bukan kata wajib ada. Tapi Allah Ta'ala menetapkan bahawa dia ni kena ada. Kan ada lah kita. Nah, itu. Jadi akhara kelak. Walaupun bagian-bagian mungkin. Mungkin ada. Mungkin, mungkin tak ada. Tapi dah Allah Ta'ala wajib aku nak mengadakan akhara. Maka orang mungkin benar-benar tu jadi. Merajah. Menetulkan wujud akhara Tak boleh tunjuk. Wa bin al-muqarrar fi usul aqidah Islamiyah anna ilma Allah bima sayakun fi makhluqati la yakunu illa bi sifq muradihi dia mengikut kaedah ia telah digunakan dalam dalam pengajian usul Islam Karena Islam Islam ini ada kaedah dia tidak kata macam begitu dok sebagaimana agama lain digambarkan begitu je ya. Tapi dia Tuk Guru kata, orang percaya. Tapi Islam tak. Tuk Guru pun, kalau tak kena keadaan, orang berlawan. Nah, kata dia, dia, dia tetap dalam usul akidah. Ilmu Allah Ta'ala, bahawa, bahawa ilmu Allah Ta'ala, dengan menurut akidah ni, tidak akan berlaku, kacau wali serupa kahaduk dia. Ini keadaan kita, perang-perang Islam. Allah Ta'ala, apa ni? Dunia ni, tidak akan berlaku satu perkara, kacau wali mengikut kahaduk Allah Ta'ala walaupun dunia masuk dia di bawah kalau mungkin ada atau tak ada tapi de Allah Taala nak mengada atau Allah Taala nak nak maka jadi sesuatu sama ada sama ada ada atau sama ada tak ada dia akan berlaku mengikut kehendak murajjah daripada Allah Subhanahu Taala atau dari-Nya olehnya demikian ke mana walaupun bagi-bagi mungkin tapi de Allah Taala nak nak dengan tujuan seperti sebut tadi, tujuan nak mengadili manusia di muka dunia, hok jahat baik, <tuh>, baik-baik, hok jahil hok pandai, apa saja gok bagi manusia di muka dunia ni akan diadili oleh Allah di akhirat keluk. Kena kenal ke hadap dia, diawi upah pada kita syurga, dia tak kenal ke kena kena dia, tak kira siapa sekali dia akan balas dengan neraka. Dua tu Orang panggil hak atas pagar, atas pagar, wak dulu kan tak adanya orang baik ke jahat, dua tu je. Tak pagar, mageruannya tak macam kita. Itu itu dia tapakan. Ini auta lah, auta mana siok malah. Kau yang dah tapakan, dia menaku. Kalau ada menaku, tapuk malah tapuk apa? Ini sebab tu dalam masalah politik kita kerjanya ngasam. Politik ni banyak kotor. Bina bangun kotor tak boleh kita tak sekali nak ugama. Kan ugama ni bersih. Kita tanya dia balik. Dah kotor apa ya? Dia membuat politik juga. Demo mau kata politiknya kotor. Dia demo siang malam pagi pencok politik ini je. Demo mau kata kawan politik kotor. Sebab politik kotor. Apa, apa dia membuat politiknya? Kan dia pakai kotor okay? Baju Baju kita kotor. Nak pakai juga kan? Eh? Tak pakai lah. Luar kita kotor. Maka juga, dak. Apa saja hok kotor kita buat lalu. Tapi dia keadaan kata baju kawan ni kotor, eh nak basuh semula? Tak ada. Sewa kawan ni kotor, eh main nak basuh semula? Tak ada. Tapi politik kotor? Eh politik juga. Ini ni menau menunjuk ke menau hole kata. Dia serius tak pasal. Kau politik kau eh sekali dengan agama. Di mana saja ada benda kotor, agama membersihkan. Uga aja nak cari harita, jangan curi. Namun, ni sedap curi. Mungkin ada mengkata uga malam yang politik lain. Ni jadi curi, aku merogoh. Mereka aku bun. Kini lah. Kisah orang bahasa uga malam, duk suku, politik duk suku. Maka masing-masing bebas. Bermah raja lalu, dengan kehadut dia. Tapi Islam aja ajar, mu buat kerja apa? Politik. Kau cari harita, aku beraya. Kau bersekali dengan uga malam. Maka ketika kau tak ada orang curi nak cari harita tak ada orang meropok tak ada orang zina tak ada orang berapa-apa berusaha dengan ugamu ugamu ugamu ugamu aja cuci lagu ni kahwin jangan zina ugamu aja lagu ni cari harita mega jangan berosuah ini bersih bersih sepah akhara kenapa balas dia eh? ya ajar kalau orang politik kotor bah, dia duduk berpolitik hmm, satu benda aja. kita turun lagi kain kotor kita basuh dengan air maksudnya sabun. Waktu tu kita basuh dengan sabung. Sabun duk suku-suku, duk suku. Kita kata agama duk suku, politik duk suku. Baik. Waktu tu waktu itu dia mau basuh. Luar nama, dia mau tok suku ke sabung dengan, dengan baju. Bila nak basuh, nak basuh baju, dia meletakkan di sabunnya. Yang yamear itu sabun toko kat gigi. Ogeni takai sabun tok toko tu. Saya sabun menyerap masuk sekali ni kain. Loh ni orang ambil sabung debu pun nak curu. masuk sekali. Jadi kalau dia memang basuh. Nak basuh seluar kena letak sekali dengan sabun... ...untuk boleh letak suku-suku. Dia memang nak letak politik, suku kena sekali buat ugama. Yang ugama suku pun letak suku. Apa pun letak sabun suku-suku. bang? Nampak mana bila kita nyelak bila kita renung sikit... ...nampak lalusi lah. Dia pun tak kena kalau soal pastu so yang ketiga yang kedua yang ketiga dia, pula dia sebut agama politik ortod padahal nak bercicah lagu mana bila masuk kubur masuk dalam tubuh cemar bukan masuk dalam tubuh suci dia menubuh agama menubuh agama masuk kubur jumpa eh, tubuh, tubuh, tubuh dia kamu suci dia menubuh kau tidak sekali agama tak leh pergi waktu main kasar dia tetap jawab lupa kena pawai eh. akhirnya dis포 cerita ore kudung ore kaki kudung dia suruh dia suruh lah apa? Dia suruh usaha dia. Dah kata musuh boleh apa ni? Tendawe nak kaki tajam gua kudu. Tapi masa manusia ni tak tak boleh mengaji. Dia tahu dah kudu nak tendawe ngaji. Kan? Tahu dah dia salah, ok oh, juga. kenapa Tu nafsu dia kita Sebab kita ni minta mengaji. Jangan dengar orang saja. biar orang cakap kita mengaji dengan orang berpandu. Ha nah, dia. Biar orang-orang kita berpaju pada naf. Dan tak ada orang yang tahu. Orang yang cakap betul, betul di dunia lain daripada Allah SWT. Tak ada. Orang lainnya orang yang boleh ada betul-betul. Buka Quran. Orang Tuhan benar tak ada sahabat. Orang berbahagia. Itu berlaku. Wa minal muqarrar aydan pi usul akil ti Anna akhbar Allah fi nususi dinil qat'ah. La takun illa wifqa immi. Begitu juga sebagaimana ketakpan yang berlaku dalam kaedah Islam. Bahawa semua cerita daripada Allah. Semua terletak dalam nas. Hugamah. Yang disampaikan oleh Nabi-Nabi. Meku ilmu Allah Ta Allah Ta'ala. Zat yang. Tak ada. bohong sikit abu? Karena bohong ini sifat. Sifat lemah. Allah Ta'ala tidak boleh ada sifat lemah. Termasuk bohong, kau, wakluluk kau, terlupa kau. Tak ada. Bagus banyak makhluk turun dari langit dan nabi ada turun melalui kehendak dia sendiri. Kalau Allah Taala sendiri tidak kata duduk kat langit, Jibril curi-curi buat turun ke, tak ada. Tiap-tiap makhluk -tiap turun dari langit turun mengikut ilmu Allah Taala. Dai ilmu Allah Taala ni dia sah. Tetap. Tak boleh tetap bagaikan kita. Kita ni kadang-kadang kita, kita wayak-wayak ai, tak panggil. Aku aku wayak kemu ke baitul nabi, aku nak apa ni? minta maaf lah. kita berlaku kita berjual, kita berjual, kita beli kita itu ini, kadang-kadang berlaku benda-benda silap, kita minta maaf orang-orang tak ada, buat silap dia minta maaf, minta maaf, minta maaf, tak ada minta maaf kepada tak ada ini sebab tu ilmu kita bila kita terima ilmu cara agama kukuh, berikutnya okay, كأن الله تعالى في نصوصه القاطعة بأن الحياة الثانية حياة مادية مشابهة للحياة الأولى فأي مضرر للإفرار من مدلولات أخبار الله القاطعة التي بلغها إلينا أنبياء والرسول الصالق كما تقلق إذا كنت أكيد أن الله تعالى لأنه يفعل نبي كما تقلق أنه يفعل نفسك لأنه يفعل نفسه قطع ما هو يفعله يفعله وقد يفعله ayatul madiyah musyabihah dengan hayatul ula hidup yang kedua adalah hidup cara benda serupa dengan hidup la ni hidup la ni hidup tubuh yang dipanggil benda dan roh yang dipanggil roh ruhani yang panggil. jadi sebagaimana kita hidup atas la ni menggunakan tubuh dan roh Allah taala juga sebut hidup muka yang kedua di akhirat la ialah menggunakan tubuh dan roh Diberitahu kepada kita oleh nabi-nabi dan Nabi-Nabi ini Orang-orang Tuhan sendiri lantik Tidak kita mengadukkan pilih raya Tidak pakai pilihan raya terpikir, Esok eh Nak pilih Nabi seorang so eh? Tak ada Nabi dilantik sendiri oleh Allah SWT Dan Nabi kita Muhammad SAW ada dilantik jadi Nabi Dan disaksi oleh Ketua mereka Itu Jibriah AS Waktu Nabi kita duduk tak apa Dalam Gua, gua Hira ah, jibril datang Lantik Antara Rasulullah jadi Muhammad Mu sekarang ada disebut Rasulullah. Kutus saya Tuhan. Orang yang Tuhan kirim. Khusus untuk mengajar manusia. Tak kira manusia Arak, Kau Cina, Kau Melayu, Kau Putih, kau. tak kira. Bahawa dia ni walaupun mana bijak pun tak sudah dengan Tuhan juga. Walaupun mana kaya pun tak sudah dengan Tuhan juga. Walaupun mana hanalan pun tak sudah dengan Tuhan juga. Maka orang lagu ni insyaAllah dia akan terima. Wahyu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup kita ni, walaupun kita puduk tu kita mati juga. Kita kita pada pada sepuluh kali, dua ratus kali, pada dua puluh kali, mali kau dua puluh satu tak pandan. Kalau ta tak ada tak ada. Apa ini ilmu dia? Lahad. Inna bi qaliil min ta al taamul syai'an. naji'ibna dia. shay'an. Nah kata dia, bila Allah Ta'ala sebut pada kita bahawa hidup yang keluar, ialah hidup benda yang seumpul hidup yang keluar maka tak ada sebab kita nak lari, tak ada sebab kita nak mengelak diri, nak panah-panah lari daripada, nah, mari Tuhan yang telah pun disampaikan pada kita oleh Nabi-Nabi dia, kita nak kata hidup akharak, hidup ruh saja kau, tubuh saja, ini orang panggil lari daripada kenyataan Allah Ta'ala sendiri, tak ada sebab langsung cuma manusia ni ada keadaan hidup kita ni dia panggil khalif tu'raf. Arab. Bahasa Arab. Khalif tu'raf. Kalau menurut orang kenal. Jangan buat supa dengan orang. Buat lagu lain sikit. Orang kenal. Kalau kita supa dengan orang. Kalau kita buat supa. Kecek super, mengajar Ajar supa. Tak kenal. Gitu. Karena kau supa. Tapi cuba buat lagu lain sikit. Bila tu haiwayat. Bila, bila tutup gua yang akhirat keluar di hidup. Hidup sepatu itu bergeru. Muka kata lagu lain sikit. Bawa kata. Oh dia Dia pandai jadi antu setengah manusia ni ada buah tu. Buah jeriti sangat buah dia kata tak betul tapi nak seorang ni kagum dengan dengan apa dia kata dengan kebolehan dia sebenarnya kagum dengan dia. Inna biqalilin min at-ta'ammuli la najidu min al-mubarrirati shay'an illa illa mujarrat ta'annuti 'ala Allah fi ma qala Kita kita nak kata hak akhirat ni belain dengan orang tu Tuhan. Eh? Baik waktu raya, kaca wali ndak tunjuk degree. Bila kita meke cara panjang lebar, tak ada sebab kita nak kata masalah akhirat ni belain ngak Quran kata. Kalau kata juga belain ngak Quran kata, Yalah tanda kita degil. Pasti tak sedengar buah orang. yang bodoh berlaku aku seorang betul, orang yang tak pandai berlaku aku seorang biju Akalat memang atas dunia nadu, kan, belah tu Kusba ada belah ni lah bako perkara akhirat hok tak boleh kita nak bunuh akalai kan, suko ada orang kata belah ingat apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Au auhaaman tanfusuha wa sabtu syaitan binufuzil kharj in alamat tujub dalal. Ataukum katad ghaib. Kalau tidak degi. kalau ada de ghaib pun orang ni Dijapi oleh syaitan dia. Syaitan jampi supaya kita ni turut dia. Abul nah, jadi orangnya orang kena japi syaitan. Orang tua pun kena kena sudah jatuh orang ni bahasa jenis orang dia udah dihati dia udah dihati juga sesak masuk dalam buluh duri, masuk dalam berapa boleh jadi orang ni bahasa jenis orang yang dia udah setel, kecek rata, tak serupa dengan oh Allah Ta'ala sebut inilah Al-Quran maka timbul lah, kata-kata, pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik, yang tak serupa Al-Quran itu dia, dia benar-benar berlaku sama-sama pahkemat, pahkelolol, jod jaman Nabi, pahkelolol ni pun banyak orang kecek kerana ugama ni tak serupa Al-Quran aja. kenapa? kerana dia udah di setel, katanya syaratan sendiri tak percaya orang yang puak-puak ni umumnya dia percaya pada benda yang nampak tengah benda yang nampak tengah benda yang boleh kecap benda yang boleh jamuh benda yang boleh, yang boleh jamuh benda boleh bulan poket tu percaya benda yang, yang tak nampak di mata poket kata dosong pahlaw cerga neraka lekak syaratan orang tak percaya sedekahkan so, bagai tu bagai tu, tak percaya bagai tu. sepulah mudut su semua sepulah terik terik Mari ribut. Tumbal punyo, Tipu tak tia ni terik. Atas tawa. Kutuh. Bagi budak kecil. Dia nak pergi jamur. wayar. Nak pergi jamur. Wayar ada api. Kenapa? Nak tengok api dalam tak rapat. Nak kecak dengan lidah. Tak, tak berasa masing-masing. Kayak -masing wayar api. Nak gafur lagi. Nak dengar suara tak bunyi. Ingat sebab. Dengan sebab wayar. Api dalam wayar tak rapat tengok. Nak kecak dengan lidah. Tak berus. Nak, nak Masya-Allah mesti tak boleh. Aku orang yang bodoh tak reti jadi jemaah. Jam, jam. Ya, mati lah, menggau bagada wala aku nak apa lagi. Habis duk rasa. Eh nak, nak. sadar sekali eh. Terateng, lah Jadi buai mato ku kekek. Kalau 20 orang hal tapi dia. Allah. <tuh> eh. Eh tak terus <tira> tak sikit. <tuh> Sallu Alhamdulillah. <coughs>